Oi, txikiten dugu goienerreko langileekin eta gai ezberdinak beti, bueno, energiarekin lotutako gaiak izaten dira. Eta hilabete honetan merkatu elektrikoari begiratu berdiegu eta horretarako etorri zaigu goienerreko leire astigarral, goienerreko langilea eta merkatuaren arloan lana egiten duena e, leire kaixongitorri. Hau da, <laughs> e, merkatu elektrikoa Modan dagoen gai bat izendatzea eskatuko bali date, mohentuntan, me gustut hori raudiko genuke. ez Merkatu elektrikoa naitan aiez eta zoritxarrez, gainera. Oso modan dago, ez oso haotika bai, hor. Aotago, bai, egun asko antzutunan da, bai, telebista, irrati, <laughs> egunkari, aldeanetan. Enkutu. Eta gainera erpina asko ditu, alde zientifikoa du, alde teknikoa du, alde ingenieritzaren aldea, Eta hori dena, behar bada, garrantzitsua da. Energiaren aldea e, ekologikoa ere bai, esan nahi dute energia berrizza nola sortzen dugun elektrizitatea, nola metatzen dugun elektrizitatea, baino merkatuaren aldea ere, izugarri garrantzitsua da. ez. Bai, garrantzitsua da, nik urtze baina ja, e, garrantzitsua izanik nahiko gutxi entzuna edo jente gutxi dakisen arlua dala, eta bai, bueno, egun hori, desienten zuten den arren, ba, oinarte izkutuan edo egondan, zer hori izan da. Bai, e, Erika Martínez ekin e, itzegin nuenean, urrego kolaborezea zein izango zen adosteko e, zuen e, zuzendariarekin esaten zidan, bueno, e, zergatik eziozuei lehenengo galdera hau egiten, ez nola iristen da elektrizitatea gure txera. <laughs> Oso galdera simplea itxuraz, baina horratzean e, bueno, gauztasko dute, ez? Bai, bai. Bueno, elektrizitatea nola iristen dan E, ulertzeko ulertu da merkatu, bueno, sistema elektrikoa ganatzen dela lau, lau bueno, dagoela, lauanka edo ez, lehenko kiko bensorkuntza eta la, bertan energia argindarra sortzen da, gero hau garraiatu ikenda e, garraioa izanen kubi garrenatala honetan eta behin garraiatuta hau da gure herrira edo izan e, horregongo da irugarrenatala izango dela banaketa banaketa ziurtatzen duguna izangoa da gure etxera idutxikoan argindarren hau kalitatezko izango dela Eta bain banaketa, bueno, banaketa izango da gutxu gora bera gure txoko ateetaraino eta atetik barrura ja izango da kontxumo da merkaturatzea. Eta, ordan 4 4 atal horrek desberdinuko izan gutxu bera. Printzipio teknikoki elektrizitateek badu ezaugarri bat eta da behartu dezunean sortu behar dela, ez? Printzipioz. Nik eh, aipatu dut metatu, met, nola metatzen da elektrizitatea, baino egia esan gure sarearen ezaugarria da momentu honetan gutxi gora bera behar danean sortu behar da eta beharrez danean ez da sortu behar. E, horrek komplikatu egiten du askoz gehiago, e, bueno, merkaturatze kontu hori ez. Bai, hori da. Momentu oro eskari eta kontsumu, oza, eskari eta produziinua berdinak izan behar dira, eta beraz, ba, e, onarritzen gara asko aurreikuspenetan. Aurreikus zendu datozen hor dutan zein izango den gure kontsumu eta horren arabera azten gara sortzen eta gero ba, momentu oro kudeak eta teknikoak enbidea bi hauek berdin jubalizateko. Ba, egun baterixak bada badaos, baina ez dira, ez dira osora bilgarriak eta ez dira kantitatea hunditzen etatzeko. Eh, etxeko kontsumorako igual bai, bateriak balio digute, ose, mobil bat kargatzea, eta baina kontsumo hundian edo maila hundian, eta soluziak ez dira ez dira nirexak. Ez. Eta du, azkeneko urte hauetan daukagusen txazioa e, merkatu abera aldatzen ari dela. E, alegia e, jartzen dian presioak, <coughs> nolakudeatzen den e, elektrizitatea bera, eta gainera, gehiago tresna elektrikoak erabiltzen ditugu, ba, adibidez, autoelektrikoa hor dago, e, ez da izugarri ugaria baina hor dago, e, ez da zero, eta, eta ugaritzen hasi da pixkanaka, ez? Bai, bai, bueno, e, oso e, asko entzutun da nada ez e, erregai fosilak jare eta gauzak elektrifikatzea alderago jazela baina elektrizitatea lortzeko be energia berriz tagarreak inbadakigua eta lan eta honek dakarrena da, presio nigoera bat eta egun ba, ba igaza, bai petrolioa eikatza, hainbat fosil ja beraien produkzio maksimoa pasauta dauz eta honek dakarrena da, ba, nola ez e, hauen presio nigoera bat eta ba, honek bukara badakola esanek ez eh erregaifosia bukara badakoin moduan eta energia berrestagarrik egundakun kontsumua asetzeko gai esgarenes ba bueno eh yeah. e, kontsumo maila honek bukara badako esangek eta pre, ba, presioa kolak irakusten dagon ikusten dut gainera presioa erabakitzeko modua aldatu da merkatua bera aldatu da azkeneko urte hauetan lehen bueno presio bat zegon ez e, energia kopuru baten orain ja ez, orain e, egunaren e, orduen arabera barkatu e, aldatu egiten da, hori duela gutxiko aldaketa da. Bai, hori da. Hori, muztot, mila beratzen talargo eta amazaz pixan, e, sektore elektrikoaren legea eta honekin batera zan sektore elektrikoa liberalizatu. Ordura arte, urtero e, bo edekretu bidez esartzen energiaren presioa eta, beraz, ba, urtero, ordu eta egun bakutzen energiapresio 5 batukan. Eta ordutik aurrera, Baori, eh sektore honen liberalizazioarekin batera, ba insana, insana izan san, e, o sea, energiaren prezio urdu ordu ez da. Eta urdu ordu aldakorra da. Uhum. Eta aurrez, gainera, erabakita, esan edute izango ditute. Bihar, ez dakiz hortutan, bai barkatu. Biar ez dakiz hortutan, eh, prezio izango da hau. Ordu betek eroago, beste hau. Ordu bete gero bueno, igual hain ordutik ordura, baina Baina epeka o bai, ez? Bai, bai, orduro orduro ikendan zer bai da eta aurreko, bueno, energia kontsumitu aurreko egunean egardeko 12ak aurretik jafinkatuta goten da, datorren egunerako zein izango da ordu bakoitzeko energiaren presioa. claro, eh, ez da horrek trampa ekartzen diguzek, eh, bueno, begiratu dezakegu eta dator hurrengo eh, eguna edo urrengo, bueno, etorkizun oso hurbila horren arabera planifikatu baina ezeingo dugu bizi horrela etengabe eta gainera, e, pentsatzen dut, e, deno jarriko bagenu e, gure kontsumo elektrikoa, e, bueno, e, ez dakitzea orduetan, goizeko lauretan, hor piko bat sortuko bagenu denon artean, e, ba orduan aldatuko lirateke, ez, e, preziak esartzeko erizpideak, ez? Bai, ez, eguraski, bai, mm -hmm. ba, egun hori agertatzen dena, ez, ba ordu piko guetan, no, gentia kontsum, geixen kontsumiten duenetan, da la prezioa, altuena ba gehiago ekoiztubiar delako eta segurazki izango dialako urduak non energia berestegarri behar bada gutxien dauen gabez ez izango da beraz fotovoltaika eta ikari kai berestegeko eta ba bori, teknologi, beste teknologia batutatik lortu beharko duen energia azken batean, fotovoltaika eta termi, eguzki energia termikoa eh badakigu guzki jo berduela eta egunez izango dela baina adibidez zaizearen goraberak bueno aurrez jakin dezakegu gutxo erabera baina ez da eh irregularra nola baiitzu bai eta ez da, e... bai, <laughs> no, da, da kudeagarria ez hori hori da ikusten e, berreztagarriak dacon e, alde txarra edo bueno txarra ba bai ezin dugu gure gure kontxu, gure kontsumoa produkziora egokitu eta ez alderantziz ez ez gu kontsuma egotzen dugunean gehiago produkzitu eta alderantziz produkzioa dagoenean orduan kontsumetu behar bada etorkizunean oi, bueno, ez dakit beti posible izango dene duz baina bueno, fikzioa egiten ari naiz da e, ez dakigula ez, baina baina bueno, e, behar bada etorkizunean baldin badakigu nola metatu energia e, ordu batzu batutan bintzat baldin bada ere Ba, orduan, bai kodeatuko genukela, zarean, bai, alabait, ez? De, bai, bai. Ja, bueno, ur, ba, betiko arazaukeko genez. Zenbat metatu izango dugu, ja. eta zen mailatan. tan. Hmm. No, zen da momentu honetako egoera? E, polemika esko dago, e, nondik sortzen da polemika tan nola zerten bidea dago? Ba, bueno, nik ust, polemika sortu dagoen izan da, presi ba nigoera hau, ez? E... Merkatu elektrikoan presioa sartzeko modua merkatu, o sea, modu marginalista bada da, merkatu marginalista bada. Honek esan nahi dau gu, bueno, merkatu normal baten, ez, erosketak itera baliamagoiaz, eh, ba, bakotza bere prezio produktu bakotza orain dugu prezio baten gatik, ta merkatu marginalistan gertatzen dana, nada, gu hasiko garela beti erosten, produktu merkeenak eta garestienera iristen garenean, hau da azkena rosten duguna, horren or, hor enpreserak ordainduko ditula este produktu guztiak, beraz honeak arpoia presio nigoera batez, eta gertatzen ari da ba azkenengo erosten dugun produktu hau normalean ba, gaz naturala izaten dela mm -hmm. do gaz naturaletik datorren arreindarra beto zateko, ba, oso garezti hauela alde batetik, gazaren presioa izugarri godalako, eta beste alde batetik ba, zentrala horreko ordaindu beha izurtzen e, e, dagoen zeobitonako izun moduko bat, eta beraz ba, i, e, gazaren presioa eta baita zeobien misio hauen presioa ba ondoren e, argindarra argindarrean, ba reflejauta agertzen da, ez? Azkenean geopolitika artzen gara, ez? Bai. Haki ja, geopolitikoetan, azken batean gasa e, iturri gutxi ditugu hartzeko, eta iturri horiek e, bueno, geopolitikaren menpekuak dirilako, ez? Ose, bai, egun honetan, hainbeste entzun dugu na, mm. ez? Ba, Ukrania eta Rusian arteko be, gata aska honekin presioak ja gure egindu, egon, eh? bat, sobe, bezeziki gazanak, baita petroleoan nabe, eta bai, ba, gutxi batzu berbait엔 dutenean e, presioa gora eta bera oso erraxi dien hmm. Duela gutxi izantzan gurekin e, Aitor Rosa e, eta hitz egin zuen bai. pobrezia energetikoari buruz. Hori da, ben gure, bueno, ez dakit, benetako trauma esait oso gertuko problema aun bat, ez. Jende asko dago eta negu honetan sekulakota egiten ari da eta hortik hasita, beroa produktitzearen kontutik hasita, Ba, pobrezia energetiko disparatu hingo da, claro. Bai. Naturik ez daukat, momentuentan, eh? Baina daña... Bai, duda bari gertatuko da zerbait esango da, nik uste Ikusi mm -hmm. lagun honetako hotsak eta prezioak kainaltuak diala, bai, duda barik. Gustatuko mm -hmm. litzake kontatzea zuek eh e, Goiernerren egiten duzuen lana. E, esan nahi dute, aholkua e, ematen duzue, honen e, aurrean merkatu elektrikoaren e, bueno, arazoen aurrean hortza e, hotsa zuek eta aukera polita da goienerreko eskaintza ez, zer eskaintzen duzu edo? Bai, bueno, ba, guk e, eskaintzen du, bueno, goienerre kooperatiba erritar bat izan dik guk eskaintzen duen alternatiba bat ez? E, zuzenean merkatuko presioak eragin ikenduzko guri bai, baina ba hori guzina esten dugu badauela beste modu bat eta ba e, presioak igotzeaz gain ba, eskaintzen dugu margen hori E, ba, askoz baskoz bajoa da eta ba gaur ondoren erabiltzen dugu dira ba, ba beste modu batean kudatzen du ez mm. e, gure helburua ez da benefizio ekonomikoak lortzea benefizio finantziera baizik eta bilatzen duguna da onura sozial bat da ingurumeneko onura bat eta hortan ba, unharretzen gara lan ekin dugu momentuan. Lelungo pertsona jartzen dugu eta geroia ortean ortean. Bainik gulortzen dugu da moduan eh, bueno, ko zuen kooperatiban komunitate energetiko moduko bat sortzen ari zarete edo bat baino gehiago segun tokia Bain. eta bar baina hori da zuek ez eskintzen duzuen aukera ez e, beste nola bait kudeatzen hasi e, bai hori da alternatiba bat eta horrek e, jendearen zaz ba, bada aukera bat ez Bai, dudabarik. Egun desententzutzen dira ez, energia komunitate hauek, eta bai, bai, bilatzen duguna da, bai, energia ulertzeko eta energia kontsumitzeko beste bide bat dela. E, non gizarte moduan edo komunitate moduan jola, e, jokatzen den, energiaren inguruan e, aritzen garen, bai, bai, autokontsumoa, edo, bai, bilgaio elektrikoa, birga, birgaitze gaiak, bai, alternatiba barrizak, eta mori. El burua va ba con eta Manuel ba faktura va factura murrista be bai, eh? Yes? Alare magias <güls> eneusuei, eh? Eso, eso. Sa lezuek ere mugatuta zaudete kanpotik, bai, da horrek da, dakagon. Da, eta ba, merkatuaren presioa, es? merkatuaren presioa eta horre horre guri susenean eragiten dosku be bai, eh? Yes? Saia ja ikusten duzu etorkizuna. Bueno, eh pasako deguta e behar bada ez dain beste ainsaltza behar da udara energetikoki bueno, ez da kitsan. Eh, baina eh, etorkizun batera begiratuta, ez dakit zen bateraino iragarpenak egin daitezken. Manik ba, ez dakit jasaten iragarpena zen bateraino halkozeanin, baina bai dudabarik epe ez oso ez oso soluzian ni gustotela aldaketa Bait kontsumo aldaketa, baina baita ja, bai aldaketa sozial eta ekonomiko batez, eskatzen dagoena honek, ba, gure kontsumo kontsumo itura danak aldatzia eta murriztia eta ba, aldaketa sozial bat eskatzen dago. Behar eta... bat da hori da sekreto, gainera, ez, ez da bakarrik segertatzen da sistema, merkatu elektrikoarekin, baitzik, eta segertatzen da gure bizimoduarekin. Bai, ze gure bizimoduarekin, ez? Gure bizimodu dabe baurretara egina da, ez? Danogo jasetxera eta dudera barrik isutzen dugu argisa, e, asko pentsau barrik, dano gillen dugun zer bada, industria Asko daue, ba bearbada industria lokalizatetik hasi biako ginateke, kontsumo ehiturak aldatu eta bai, nik gustatu dut bizitzeko ehiturak aldatu bialeko zerbait izango diala, epe oso oso, eso solución. Latira hmm. ba, onaino gaurko belkarrizketa, ez dakit zerbait egun bidetik eta mezuren bat utzi nahi ezun merkatu elektrikoari begira, jenderentzat goierretik Ba, ez, <laughs> Nola nahi ere, bueno, gogoratu behar dugu goiener hor dago, horrekin bai. egin dezaketela kontaktua zuekin, eta, eta al, oso alternatiba ona da e, zuekin kontaktuan jartzea eta bintzat, aztertzea ze, auk, ze alternativa dauden ez energetikoki eta, bai. eta ze bide dagoan. Baina, tira... Leheri aztigarra, goien erreko langilea, merkatu elektrikoan aditua, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta nahi zuen arte. Zuei, eskerrik asko.